Okay, kita sambung sampai ke rokok. Langsir ini adalah latar Ini adalah jero rokok. Dami Allahu minamirah al-badalah kalipah min al-samawat, min al-ak, min al-ak, min al-mashtah, min shita. Kalau imam pendek kata Rabbana lakal hamd. Sebenarnya senanya bacaan macam ni. Sebelum kita pergi jauh lagi. ini fokusnya. Bacaan-bacaan dalam doa. Kebanyakan ulama berbeza pandai. Mereka mendengar perkataan yang berbeza dalam doa so, Kadang-kadang ada yang baca Rabbana lakal so, Kadang-kadang ada yang baca Allahumma Allah, lakal hamd. So, Kadang-kadang ada yang baca Rabbana walakal hamd. Semua itu. Kadang-kadang lakal hamd sampai sekilan puluhan Berbeza katakan. Sebab apa berbeza? Sebab Nabi tak bagi kita goreng. Ketika hari macam kita tama kita pun jadi bosan. Maka hilang kita punya kusut. Setiap hari, subhanallah be'a'ala, subhanallah be'a'ala, subhanallah be'a'ala. -na, Habis. Subhan -na. Nabi tak bagi kita goreng. Maka Nabi ajar kita sampai kepada dapat berjahat. Sebahagian daripada baik-baiklah. Mereka pilih apa yang mereka nak. Jadi kita yang berjahat, kita yang mereka kiri. kita yang berjahat, apa yang mereka kiri. Cuma terutamanya kalau advance is Demoksi siapa yang ada dalam mengambil Kadang-kadang dia tukar sikit bacaan Dia akan dia tak boleh Rukul jangan tukar Hari ni ikut rukul bacaan sahaja ni So ikut rukul bacaan sahaja ni Jadi habis ni dia buat ni Kita buat tu baca pula Tapi bacaan ni dia tukar Sebab Asyik kesemua bacaan ni yang dia buat Contohnya kita nak cerita pasal-pasal tu ni Bukan kita jadi orang yang dia buat Kesemua ni diambil bacaan-bacaan sahaja sebab Melainkan kalau ada beberapa pak yang ada berkembangan, saya akan sebut. Tapi yang saya tak sebut, kebanyakan itu semua habis-habis. Nabi pun dah buat. Rumahnya bukan ini sahaja yang kita Kadang-kadang Nabi buka, kita pun bolehlah itu pula. Setiap hari makan, oh, Maci-maci, jari makan, makan, makan, makan, makan, makan, makan. Jadi itulah juga kita buat soalan. Buat benda-benda puan, jadi kita boleh. <tuh> Okay. Ni dah hari ni kan? Okey dah. Bagi dan bagi untuk next. Kata Imam Syafi'i, okay. apabila semua itu setuju, bermula dengan takbir dalam keadaan berdiri. Kemudian turun sujud sampailah penghujung takbir sempurna dan selesai. Jadi, itu kami yang sama ada. Ataupun mata yang lupu. Banyakkan kata-kata. Allah Al-Asbar. Suju tak kata-kata, kan? Allah Al-Asbar. Itu pun kata-kata. sampai tersebut, situ, tak kata-kata Allah al Apa mula-mula tak ada yang? Kata Imam Al-Syafi'en. Tengah-tengah ada silah pula-mula. Imam Al-Syafi'en itu kan, mula-mula letak YouTube Imam Malik, Malik kata mudah-mudahan letak tangan tu. Itu sahaja hilang. Lutut atau tangan? Tak ada tersengah kata letak kepala tu. Sama ada lutut atau tangan ke Jadi Jadi, letak-letak macam ni? Kalau tidak apa? Tukul, lutut lalu. Kemudian rasanya. Kemudian, ganti dan duduk tidur. Orang-angganti ke dalam buat apa yang dia buat. Wallahualam saya tak pasti apa yang dia buat. Ikutlah yang bagi. Tanya tak siapa yang sah, tak ada guru. Tapi Imam al-Mawardi kok kerana bahawa yang datang itu telah melanggar hukum tu. Jadi itu dulu. Untuk baganakah sebab dia ya, buat Nanti ada perbezaan pandangan di dalam fakhrullah. Orang yang diket tentang hadis tu kerajaan ni ada pada yang dia buat, dia fokus kita tengok pada jati, apa lagi? duit ke mengenai tangan. Kemudian dari berdiri. Dari berdiri ke doa duduk. Ketika dalam mazhab Syafi'i ketika sujud, perut dari kaki mesti terkena tanah. Bahkan badan remuk ni pun boleh valid. Kecuali kalau dengan kaki laptop itu rosaklah. Sakalanya wajib kena tanah. Perut dan jari dekat situ sini kubu dia nak letak tanah, bukan kubu tapi belakang dari kaki, letak di atas kalau tak boleh, letak sejuk ada orang kata, kata tak boleh letak, saya jangan tunjuk sepedik susah letak, kalau letakkan sekat, tak boleh, saya nak boleh letak dan kata memang Nusyakir kalau ada benda yang menghalang daripada suju kita sampai ke latihan boleh membatalkan seorang anggota Mesti tidak ada yang menghalang kepala dari masuk ke bawah kertas lima huruf mawad termasuklah kalau kain lebar panjang dia mai ke depan tutup kepala contohnya dalam bab ni ada satu hadis sahih diwayat al-Tirmizi dan Ibnu Abi Dawud di mana nabi lah ada tasukkul tauban wala sha'ra sujud di atas dahi dan badan menunjuk hanya adalah larik poto surah walaqia. Ya, ada orang dari ibadah kamu menghalang rambut yang dibuat pakaian. Maksudnya kalau rambut panjang nak sujud jangan kan ditarik. Dia tanya, laki kalau rambut panjang dia, tergantik, dia, tergantik, dia, tergantik, dia tergantik. Nanti tak kena trend, dia rambut panjang. Janganlah biar dia di tubuh. Nabi tak bagi orang pakaian sujud, orang penting, itu tak boleh. Menunjukkan bahawa kalau kita sujud Rambut kita halang sedikit daripada janji, jangan halang Kaki yang ikat, makut, simpan kumulanya semua tapi dia ikat semua sebuah-sebuah Jadi nak solat, jangan ikat Walau dia kuku, tapi jangan Kap tu nak kereta, seperti Benda-benda yang lelaki seki, jadikan dia penuh Baju nak solat, dengan baju Termasuk pada maksud, jangan kuku, jangan ikat yang ini, pematik, jangat, jangat, jangat. ada, perempuan perempuan, jangan lupa. Jangan lupa. Tak perempuan, tak pakai lagi, tak pakai wajah Jadi, jangan lupa. Biar. Rambut, kan? jangan lupa. Bila nak keluar, jangan lupa. Biar. Maknanya kalau kita luas tinggi, kita jumpa sujuk dengan rambut, itu tak apa. Yang penting, jangan kan? lupa. Bukan lupa, jangan dah Bukan lupa, jangan lupa. Terima kasih. Kalau tidak ada, ada urusan, perutusan dia ikut mengarakkan dia tambah satu perbuatan dalam solat dia batal solat. Tapi kalau ada urusan, tiba sujud di bawah mata angkat kaki sikit, kau boleh buat. Dia tak batal. Ada urusan. Orang yang menjadikan tabiat perbuatan, kita ni bab Dia tambah satu perbuatan. Kalau perbuatan terkecil, tak apa. Contohnya ada sebahagian orang dia, tukar dia juga tak cukup nak tutup, dia ikut satu buat dia. Selagi satu tu kalau tidak, anda pun tak betul. Sangkut pada kalau dia, dia tidak selesai, orang setuju. Jadi dia takut si, kalau betul, saya akan berbuat saya muslihat atau sikit. Tapi banyak tak sedih. Dia nak Mula-mula kita tak sedap. Balik lagi, benda kalah. Kalau sedikit kadang-kadang, tapi kalau tutup tuh, kalau tu tempat nak tutup tuh, kita boleh Betul, tempat-tempat ada stok, ada benda yang masih stok, ada yang stok. Lutut, memang kita berlakik. Kita jangan pernah pernah lutut tak berlakik. Tapi kalau bungkik, di... syuju itu tak boleh, Lutut, memang berlakik. Kali ya. Berlapit lah, dia pun kadang-kadang, dalam ke Tapi dah ni, dia tu Nge-4, bukan kebaikan apa-apa, dia tu Cukulkan dia kemalah, bukan kemulia, kepala dia yang kebat, kan dia tak jatuh Dia mesti tekan kepala dia yang terlihat dengan ke so, bukan kemulia, kepala tu kemulia Bukan kemulia, kepala tu kemulia Besok, bukan kemulia, nak cekat, apa-apa, dia dalam kemulia Jadi, kepala tu adalah. Kalau kemulia, dia nak cekat apa? Berdasarkan tadi nyeri, dia lalai fukus syarab, dia lalai Kamu jangan halang mambut. Nak halang, guna solat, sikian-sikian, dia lelaki. Tapi kalau dia datang, mesti solat, Nabi tak boleh saling. Kalau betul-betul ditutup, cukup masaknya, tak boleh saling-salingkan. Kalau betul-betul tutup semua. Tapi berdasarkan, Zafir, Adi menunjukkan Allah, itu tak boleh saling. Sebagaimana dilarang untuk lipat lagi, begitu juga dilarang untuk alihkan Allah. 如果它會 那再來呢,時間建議到 Dan dua sejujud. Bacaan dia. Subhan, ala Tiga kali. Minimum. Nak tambah boleh makan nah setiap kali. Kalau semacam orang. Tak baca orang Kita boleh semacam macam ini. Maka boleh ditambah bacaan. Allahumma laka sajat tu. Walaka aslam tu. Wabika aman Wa anta Rabbi. Sajada wajhia lilladhi khalakahu. Washaqqa sama'ahu. Wabasarah. Tabakumrahu aqtada al-saluhi. Okay, next. Okay. Ni dah sebut sebut ini dah betul duduk Tengok lagi Time praktika kita buat betul-betul okay. Masa sujud Bahagian siku kita Jangan rapatkan ke dalam Mesti dibuka Siku Buka Kata Imam Syafi'i Bagaimana cara buka Buka sendiri Andai kata kita tak tutup badan kita Orang yang lalu dalam belakang, belakang Nampak setiap masuk elemen buka suluh. Situ juga dia babakan. Perlu buat seperti kita menuju ke babakan seterusnya. Nah. Terus keluar balik. Dengan skor semua ni akan shaking kawan bila ya. Kita. Bila dah dapat jamaah, dia kena bapa pada pada, pada pada, pada dan dia datang flexible. Flexible ke arah sana. Dengan gerakkan badan ikut sama Alex. Ini flexible. Buka sedikit Orang tolak, kita buat apa-apa sebenarnya kan? Eh? Kita tak buat apa sebenarnya kan? Tapi tahap orang yang malam sebat. Tapi itu siwa orang-orang tak apa tolak, orang-orang tak ada apa-apa sebenarnya. Naki. Jalan-orang macam ni. Setiap orang-orang naki, Ada hadis-hadis, dua-dua berkirapak. Yang mana orang-orang ni, dia letakkan Tapi ikut macam ni, tapi orang-orang ni dia Ulama' pada saat ni, tak ada jatahkan hadis. Dia nak ikut ke ni. Jangan lupa, jangan lupa, itu. lupa Kaki lengkap Maksudnya jangan dapat perut Perut dengan perut Dijauhkan Jangan bagi perut terlekat dekat perut Kecuali perempuan, laki Jauhkan Dalam kebahagiaan tadi disebutkan. Kalau anak pandai Dia boleh tunduk tadi Maksudnya, sihatan yang dia buka semua Jangan rapatkan perut dengan pohon, Jangan beri orang manis. Perut sebesar atau sekalipun, tak puas tahan, tak tak puas <coughs> Jangan berlapik, tahan. Jangan puas tahan untuk perut. Jadi biarkan ada... Uh, ...jawab di antara perut dengan pohon. Jari-jari kaki menghadap pindah. Sebab ketika sujud, kita sudah menghadap perut, tak menghadap pindah. Tak menghadap pindah. Dalam keadaan itu jari kaki mengambil kerajaan menghadap pindah. Semua kau ni kau nak tanya apa ni? Imau siapa kata iwa pun ni? Apabila baru dah sujud, sambil takbir. Kenapa sujud ni? Eh? Sambil takbir, Allah Bapa. Pergi takbir, ketika kita dah puluh. Betul, anggota Kena sujud. Kenapa sujud? Tidak, tadi hmm. Mak ada kena cita tu Ada moden, moden dah sedia lah. Ketika duduk... Macam mana capak duduk? Duduk di atas tapak kaki kiri. Macam mana duduk ada atas tapak kaki kiri? Bentangkan kaki kiri. Bentangkan. Duduk di atas tapak kaki kiri. Satu, duduk di atas tapak kaki gili. Yang kedua, kaki kanan, pacak. Pukar pacak macam Pacaan ke belakang sini Duduk di sini, kaki kanan di pacaan Tak ingin kita buat pilihan Duduk, tapak kiri, kaki kanan okay. di pacaan Kemudian bacaan dia Allahullah silih wa'amki wa'adhi wa'amini wa'adhuqni Pak bacaan duduk di antara dua sisi Imam Syafi'i tak sebut sebab ni orang tak percaya orang tua itu dia, orang tuan orang tua itu dia. Orang tuan orang tua itu dia. Orang tuan orang tua itu dia. Orang tuan orang tua itu dia. Orang tuan orang tua itu dia. cuma sebut, orang tua itu dia. Orang Bacaan orang tua itu dia. Orang tuan orang bacaan dia disebutkan oleh al disebutkan oleh al-Nawawi dan sebagainya Imam Syafi'i tu. Mana Ma dia? Kalau kita suka baca ayat lain kita boleh. Allah Ta'ala, Allah Ta'ala ada dalam hadis. Terpulang pada kita. Kita tak keluar dalam dalam hadis ini Sebab bacaan ada tidak disebutkan oleh Imam Syafi'i. Orang yang sebut di dalam as duduk duduk kemudian sujud semula bagi dua bila sujud semula maka sempurna lah takat pertama kata imam. Nah baru bangun daripada ke takbir. Di dalam aspek ini. ada istilah yang dinamakan duduk istirahat. Duduk untuk berehat bukan berehat relax lama ada. namanya ada. untuk berehat tapi tak Duduk sekejap kemudian bangun. Cakap duduk, ya, sama macam cakap duduk tadi. Duduk di atas kaki kiri, kaki kanan dipencok kan. Kemudian nakalun tekan dengan kain. Ni, nakalun dengan kain. Tekan dengan tangan Tapak Nakalun dia meluncurkan badan ikut baru. Ikut berhak cakap. Ikut berhak, bukan ikut nakal. Nanti pas duduk, semua baru di madat ini ada duduk istirahat Duduk dahulu, kemudian tekan dengan tapak tangan bawah. Dalam sebahagian satu hadis ada kita ya'jid sebagaimana menguli. Ada orang kata diri digendang pada waktu menguli. Jadi pergerakan badan. Dalam waktu tu semua boleh diterima, cuma ni ikut oleh Syafi'i tekan dengan tangan. Kalau tekan, tertukullah pada tuan dan puan. Kalau nak tekan sini boleh, nak tekan sini boleh. Masa jari kuat sangat, tekan macam ini boleh Jadi, pulangan nanti tekan Bangun dalam yang akan Macam mana nak cerita? tak anda nak cerita, anda nak cerita Ok, next Kotak Asa 2 Kata Al-Waqi, dalam kotak kedua. Semua benda sama macam kotak pertama Kecuali lima ada. Apa benda yang tak ada? Pertama niat Makin kotak kedua tak perlu niat yang kedua tak perlu tak dia tazbir taklah. Kadang takbir berpindah daripada sujud ya, Allahu akbar, itu saja. Tak perlu angkat tangan. Terus letakkan tangan di bawah dada Bagaimana kata Imam Syafie. Tak perlu doa iftitah. Dan tak perlu a'udzubillahi minasy syaithan nabji. Jadi baru nak takbir dua. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim al Saya hingga Next Abang satu orang Pergi dua orang at. Abang dua orang Duduk istri Duduk Duduk Duduk apa namanya Tasha'fut Habis dua orang Next. Kalau kita wajahkan Ya, yang kepada yang dihadapkan dengan bangkai dalam bab tu saya tak pasti apa yang disebut dalam 1500. Padahal saya kata yang pula daripada pada lawan tak disebut. Takbir intiqal, ke bila takbir intiqal. Cuba dalam keadaan macam ni tak disebut dulu. Ulasan rawani ke badak? Kalau saya cek balik perkataan asal tangan kaki kanan tangan kiri letak di atas paha kiri tangan atas paha tangan kanan letak di atas paha kanan bezanya jari telunjuk di kiri jari telunjuk kanan kanan pada di isyaratat bezanya apa isyarat Jadi, dia masalah dia belajar nanti kita kita tambah Jadi cara duduk dia duduk macam biasa Tangan kiri di atas paha kiri. Tangan kanan di atas paha kanan. Genggamkan semua jari. Isyarat dengan jari telunjuk. Macam mana cara kita ada hadis cerita. Buat lingkaran bulat di antara perungan jari dan jari terunggu. Jadi dia berulang. Ini diisarakan. Nanti kita cerita macam mana ada isyarat. Okay, okay, ini cara duduk di cerita. Ikut mazhab syafi'i, duduknya sama seperti duduk di antara dua sujud. Ikut mazhab al-laki, tak pentinglah sekadar tambahan. Imam balik kata, duduk ya. kedua-dua duduk itu macam duduk tahiyyat api. Yang kita buatlah. salah. Duduk tahiyyat kita duduk di atas sana. Kedua-dua kaki dibawa ke sebelah kanan. Jadi itu, ikut mazhab al-laki. Jadi, syafi'i kata, tahiyyat pertama, duduk seperti kita duduk di antara dua sujud. Okay. Bila isyarat kajian terunjuk Imam Syafi'i cuma kata isyarat sahaja Tidak Maka ulama Madhab Syafi'i berbeza pandangan Kata Al-Uzhabi Isyarat itu maksudnya Islam kepada Allah Jadi isyarat Sebahagian ulama Madhab Syafi'i juga menyebutkan bahawa Diberah kajian itu Madhab bagi Madhab Syafi'i Al-Uzhab Padahal-adhab ulama. Muhammad Madhab Syafi'i itu lebih kuat terhadap kajian Jadi Allah Pandangan baru dalam pendapat Shafi'i Kata Al-Mawazi pada diri yang paling kuat Diisyaratkan dan tidak dikerapkan Isyaratkan ada Ada sebagian Allah Shafi'i sebut Isyaratkan dua jari Ibu jari dan jari telunjuk tunjuk Ibu jari pun Tentu-tentu Banyak perbedaan pandangan bakli Kalau kita ada dua jari Bagaimana dua-dua jari Letak bawah ke letak sebulan Perbedaan yang ada Suhani banyak-banyak kebezaan -banyak orang Melayu punya banyak, Lagi banyak, banyak beza orang Melayu ketakar. banyak orang Melayu berbeza orang lagi. Harap tak nak cerita lepas banyaknya. Cerita tanpa macam-macam. Ada time di tengah, ada time di tengah, Tidak disebut dalam sumber-sumber asal dan asal. Sebahagian orang-orang, Ria sekalian dengan aduk-aduk orang-orang, Orang Melayu mengangkat. Tapi sumber asal tak masuk. Kalau ada isyarat, Ataupun duduk dia apa kalau dalam ada apa untuk ni hadis al-muhammad bin Umar ini terlebih jahat luar kalau siak sahabat ana amir wal-awwal ta'il itu kan mesti ada ni buang dia ha gitu dua rawayah di dua ada dalam mazhab syafi'i sama ada secara ataupun dua yang paling kuat adalah mazhab syafi'i kada ishad itu pada yang paling kuat okey next Dalam sahiat yang pertama Lepas hafif kita ucapkan tasyafur hmm. Ulamak syafi'i tidak pandai yang dua Kita selawat, ada selawat Kita ada pandangan ini keluar dua ada ulamak sokong Yang kenal dengan hadis kita ada selawat Lepas hafif tasyafur Selawat Bila selawat Saya tak tahu Kita tahu ada orang seorang itu dan disebut juga oleh sebahagian ulama Husayn Tapi kalau balik kepada barat hadis Habis Nabi dalam solat Allahumma sallihan ala Muhammad Wa'adab salli Muhammad Kau mahu saliqa'adat ala Saji Brohim Ya selagi selawat, nanti tak pijaukan Ala Muhammad dan Saji <t tired> Brohim Jadi, jadi <tired> kita ada selawat penuh Penuhkan selawat Tak Sayyidna Ada, Ada? Bila main bawah tak, saya juga tidak sebut Semua Okey, bersulawat Muhammad dan juga Ibrahim. Bersambang okay. bila nak ucap ketiga bacaan okay. dari akhirnya. Bangun daripada tasyamuk. Syakitkan alam syafi'i. Sama juga apabila bangun bertumpu pada kedua tangan. Sebagaimana kita bangun dari bersuju. semua bangun tasyamuk ni yang ada di luik dirawat Tidak pun duduk sekirah Dalam kita itu Ibn Jafi sebut Tapi dalam kitab Ibn Jafi tak sebut Ada pandangan yang Ibn Jafi sebut Selepas dua tangan Tangan dia angkat Semua Allah Perbangsa itu disebut dalam kitab Ibn Jafi tak sebut Kebanyakan Ibn Jafi tak sebut Sebab mereka mengambil Daripada Bapak orang yang Dibutuk Dalam Ustazah tapi dalam kehidupan hari kita tidak mengharapkan banyak Jadi terdapat juga dalam hadis, dalam selepas lepas dua, Allah apa? Tiga. Selepas dua kali, apa tu ni? Tiga. Dekat sini disebut. Lima juz disebut. Barulah kalau pada judul dua uh, judul tanya awal, tapi kita panjang sampai di. Allah... ...asab sampai tu ni. Di sini dia sebut tu ni. Lalu daripada suju tu ni tak sebut. dan ke Kata Imam Al-Syafi'i. Rauka'at ke-3 dan ke-4. Baca satu haf. Bezalah pelan. Sama ada sudu. Zahra Azzam boleh sekejap. Mesti dibaca pelan. Boleh tak boleh. Allah suruh dekat satu haf. Ulamak. Bezalah pelan. Ikut badahak balik dengan apa-apa tak, tak boleh tambah suruh. Fatiha sahaja. Ketiga tempat. Mana asyiknya, seorang? Dibas-sami tak saya tahu. Tapi, seolah-olah gambaran bawah ini, boleh. Ini dalam asyiknya ini, sekali-sekali kalau. Ketiga tempat yang tambah suruh, boleh. Dan terdapat di dalam sini. Okey, tak tambah. Kedua, ke Kalau tiga tahan, ke, -tiga, ke, -tiga, ke, -tiga, ke -tiga. Kemudian duduk di antara dua sisi, uh, duduk kasyaf akhir. Cara duduk dia disebutkan oleh Imam Syafi'i. Kedua dua belaka kaki keluar daripada paha kanan. Kedua-dua keluar daripada paha kanan. Duduk ke ataslah. Kaki kiri dibaringkan, diletakkan di bawah. Betul tak? Kat sini daripada bawah pinggang. Kita nampak orang duduk di mana jenis itulah dia itulah dah boleh. Dua ini syarat yang dia sebut kaki kiri diletakkan dan kanan dibacakan duduk di atas tanah jangan jadi lebih kurang dia ya? duduk di atas tanah kaki kiri dibaringkan di atas tanah juga kaki kanan dibacukan kedua-dua belah tapak kaki keluar di sebelah kanan boleh tidak boleh di dalam tapak kiri di sebelah kanan di sebelah kiri cuba kepala pada kalau waktu ada semua luar kanan tadi juga tolak ke kiri. Baginda tidak ada itu apa urusan. Berpukul belah kanan. Tak. tangan kiri. Letak atas paha kiri kita kerja. Tapak tangan kanan digenggam kan. Diisyaratkan, diisyaratkan dengan jari telunjuk pada ibu jari, ada jumpa masalah dalam bab syarie sama ada gerokkan ataupun isyaratkan Oh, akhir okay, -ta Abu tak boleh nak baca al-Fatihah. Abu Ali pun tak ada. Duduk eh ibadah apa ni? Duduk dekat tapi tak boleh nak baca. Duduk pada hati tak. Tapi kata Imam Syafie mesti duduk dan mesti baca. Bacaan ni wajib. Tak boleh buat bacaan dah. Dia dia. Dia bacaan terjauh. Susah nak balik pokok bila tak tahu baca tak sama dengan yang ada At-Tahiyyatul Mubarakatuh Salawatul Tayyibatulillah Assalamualaikum Ayuhan Nabi wa Rahmatullahi wa علينا. Assalamualaikum Wa Alaa Ibadillahi Salihin Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna as Muhammad Rasulullah Ini bacaan tasyahud yang diajar oleh Ibnu Abbas, Imam Syafi'i ini satu ni yang ada ya. dalam Dalam pitaan satu ni, dah tukar 3 cara Ibn Ahmad, Ibn Khud Dan yang tiga adalah Ibn Ahmad, ada 3 Satu ni yang Next So, ini yang terdapat dalam adik 2 bacaan Serta so, print, printing dia mungkin tak boleh Kau kopi, copy daripada saya nak Kenapa aku boleh berlaku? Cita hafal ada sebab apa, sebab nak nak pergi Kadang-kadang dia baca apa yang Ibu nampak, kadang-kadang kita suka Ibu nampak, kadang-kadang kita suka Bacaan rumah Siapa kita kata siapa sahaja yang baca mana bacaan stop Kau Cuma aku pilih dia Bisa so, tengok, beza dia sikit ya? Ya ibn Abbas at tahiyatu lillahi al mubarakatu salawatu wa tayyibatu lillah biasa nak ikut at tahiyatu lillah was salawat wa tayyibat biasa begitu Umar pula at tahiyatu lillah az zakiyatu lillah as salawatu lillah at tayyibatu tapi -lah". cuba tengok perbezaan dia tak hafal tu buka dalam nota semua sama pak ibn Abbas kata macam ni perlu masuk macam ni Umar macam ni banyak cara pada dia. Tak ada tak ada orang-orang kaya yang macam tu, yang ada pun dia pada pada malam itu special case. Bukan. Ibnu Mas'ud, Umar, Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kan dia kotak gini. Zulmanya sebagai daripada sahabat Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'udlah. Baik kata selewat Nabi Muhammad. Ibnu Mas'ud tukar dikit tajwid. Tajwid apa? Betul tak haih? Assalamu alayna wa ala ibadillah solihin. Tak seluruh. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullah wa barakatuh. tukar dia kata assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullah wa Sejarah teragak atas tahu oleh Nabi. Okay? Warahmatullah dan rahmat Allah, barakatuh dan barakat Allah. Ibnu Masooda terkenal bagi bapa. Kita tak boleh dalam kesilapan dan kita tahu bagi orang kita berada dalam kesilapan dan dari sana. Jadi Ibnu Masooda terkenal bagi bapa pendeta. Ibn Abba dan Omam kita dapat lima belas juta. Jadi dalam masa kami ketakutan sama. Sebahagian naf oleh Ibn Masuk juga melewanyakan sahaja Tuhan Dari belakangnya Kita beritahu, majoriti barangkulau Boleh datang sebarang Majoriti Tuhan kan? Salah mengadai itu Majoriti sahabat Cuma Ibn Masuk sahaja ada Tuhan Kita beritahu apa yang ada yang buat Kita beritahu dalam bahagian pasangan majoriti sahabat yang ada yang buat Tak lupa Salah mengadai itu Ibn jadi, ini pandangan ini. Mungkin pandangan lelaki terlepas ni tak sempurna kuat lah Dia memilih pandangan seorang abang ya, Dengan dalam hidup ni abang tak Jadi dia tak ada di doi Abang tak kalau ada besar Kau bila di goreng Kalaupun yang Dibu abang tak paling bagus Ini alasan Pertama sekali Sebab ada Nabi Ada tambahan kegiatan Buang Wal-Mubarakatulillah Wal-Mubarakat Ada pertamaan Yang tak ada dalam mana-mana diwayat -mana Ilma Abad Wal-Mubarakat Satu Yang kedua Apabila Nabi mengadapkan Ilma Abad macam tu Kata Ilma Abad Nabi Azhar Tahiyyatan Mina'indillah Mubarakatah Kajibatah Kepadaan Mubarakatah Ibn Abad Surah Al-Fatul Dan yang keempat ibu Abad Surah Jadi dia Last time Sebab ini adalah Ibn Shafir Yang menyebabkan Jagatan Tasha'fud Ibn Abad Tapi Ini itu Keperiwayatan Habis Tasha'fud Ibn Abad Surah Al-Fatul Tuna Abad, boleh-boleh dilawakkan perbedaan lepas Murid di rumah surung, kamu sama Tentang, kita beritahu tak yang saya lakukan Balik kepada slide sebelumnya Tentang Abad, Tentang Abad, tak Abad, Tentang Abad, Tentang Abad, Tentang Kali Buat ke dalam Sekali dia Imam Abad, Sekali dia rumah surung, Sekali rumah Jika sudah boleh, Abad, Tentang, Tentang, Tentang, Tentang Lawak Lepas dia daca-taca sebut Imam Syafi'i selamat selamat adalah perkara akhir yang menjadi wajib ila Allah wa la ilaha illahu isaduuna ala Ini lapas yang dipilih oleh Imam Al-Syafi'i. Kalau tidak lapas ini, kita ikut balas ini. Kalau tidak lapas ini, kita akan cek dengan ikut balas. Kata Imam syafii Allahumma salli ala Muhammad wa'ala ala Muhammad. Kama salli ta'ala Ibrahim wa'ali Ibrahim. Wa balik ada Muhammad wa'ala ala Muhammad. Kama ba'ala ala Ibrahim wa'ali Ibrahim. Inna ta'arimun. Inna kita tengok dalam versi yang kita suka seperti itu, kata ini disebutkan apa yang dipilih oleh Imam Syekh ketika Boleh tidak boleh kita katakan, atau boleh kita katakan bahawa sokongan boleh saja adalah batang yang berpasang. Bapak ini takdir dibutuhkan. Kita orang Islam tidak akan beli banyak boleh tak sok, atau banyak orang boleh tukar. Itu bukan orang-orang Tapi bila tak boleh buka itu sebab bisa Saya kenal sekali Kenapa penang -penang teman-teman itu sebab-teman Bagi orang-teman Itab Umar kita ada jadikan dengan masalah yang kita cakap Disebut bahasa Melayu Sidang ayah dalam bahasa Allah bertakwa dalam kepada Allah. Buat bahasa Melayu Jadi dalam bahasa Melayu tak puas Untuk-untuk semua boleh buka masalah Untuk ini ada buah ayah Habis kemarin kita Ustaz Ustaz tak patut tak berubah pun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 dia pada di luarubat nak selawat mungkin dia nak boleh right? dapat itu pula kateullah kurang tak kate exist mati bisa membuat tak Allahu salatu alaihi wa alihi wa tabiina amin kita patut diker mungkin boleh diker bila salat tadi kenapa tak boleh ini dapat yang disebut oleh imam syafi'i saya tak tahu macam buku mazhab yang Katakan ini perkataan aqab, maksabannya. Jadi tambahan jelas sahaja, solat Saya bacaan lewat. Ada sedikit perbezaan. Bukan berlakat lain dalam taklimat di suatu hari. Kedua-duanya ada sedikit tambahan yang berkata, Allah Subhanahu Wa Taala, Amin. Allah Subhanahu Wa Taala, Bismillahirrahmanirrahim. Kamu sembunyikan. Lepas habis berisauat Kata Imam Ujafi'i Itu takkan untuk bergurau Dalam perlindungan Mohon perlindungan Mohon perlindungan daripada apa? Empat betul ni Bawa lagi Allahumma inni a'udu dika min a'adha Bila hanam Wa min a'adha bin qabr Wa min fithlatil mahya wal muat Wa min fithlatil nasih al Minta hidung dari mana? Tak boleh, mana tak boleh? Jadi tak boleh. Jom, minta hidung daripada mana? Ajak Minta hidung daripada mana? Ajak Minta hidung daripada mana? Minta hidung dari si. Minta hidung daripada mana? Minta dari 4 orang. Minta sama nilai. Betul? Jadi jangan bongkar kan. Bagaimana minta minta dari si yang mudah-mudah dari mana-mana? tak dibuat lagi. Jadi. Semua -ha hari, ingat -eh pahlawan, -ha. bahawa adik-adik lah, sebab adik-adik tak ada sahaja saja, macam-macam saja adalah jadi ingat pahlawan, akhirat, antara kuat, kita tengah hidup hari, kita dah hidup hari, kita tengah hidup kita tengah next. Kata 5 musyarakat ini, selain daripada buah-buah, bunyi buah-buah yang terluka hatinya, doa itu ada hakikatnya tapi apa apa doa yang ada dalam Quran Quran dan sunnah tapi macam mana nak apa saja doa umum sebab tadi semua berdoa. minta apa kait. Doa untuk urusan agama kata al-warqi sunnah. Betul. Kalau ayat Quran mesti doa dia berdoa. Allah, di dunia dan akhirat. Bagi betul-betul yang kita tahu bahasa orang, guna bahasa lain. Banyaklah bahasa lain. Cuma orang-orang kita letakkan khat. Khat yang mesti lalu maju yang bukan spesifik untuk urusan dunia dan sebagainya. Pembahasan kepada itu yang penting tak boleh bahasa boleh kesehat bahasa lain. Sudut, kita boleh mengingatkan hati kita dalam bahasa lain. kita tak di doa? Kita lupkan bandar batinah yang dihubungi-hubungan tak? Boleh, doa orang sayang. Cuma saya suka ada yang doa orang baca-baca ni. Kan doa orang dia doa orang baca-baca ni. Doa orang suruh ni, kacau orang datang. Iman pergi sama dia lah. Orang dia. dia ni, dia dia suka amin kan? Sampai ke tak sampai, dia pasang dia amin Kalau dia nak amin lebih, doa orang sayang. Dia tahu tak apa-apa nak sentih. Kan adalah Iman baca Dia berhenti setakat dia lah apa kerana aka al-warah dan dunia ini dan taat dan wajah halilul qadim di dalam alam ni kalau macam imanlah kalau kita tengok sedikit daripada yang kita kami tak nak kita tahu demi waris kita apa kami perlu kami perlu apa nak buat jadi kita sebagai orang pihak bila imam kata amin kamu sama-sama amin imam tak jadi, itu berkaitan dengan doa. Boleh julahkan maklumat. lain kan dari dalam masalah. Okay. Beritulah dengan imam. Semua yang imam buat. Semua yang imam buat. Maklum ikutlah. Tak berubah. Imam takdir. Maklum takdir. Semua. Apa sahaja. Tentulah dalam Islam. Dia tak Dia tak ada. Dia tak ada spesifik Kau kata-kata yang mana Jadi Haji mengajak kita sahabat Lima buat tu um, makmul ikut Kita orang-orang <tuh syukur> yang bila supaya tahu Jadi dia ingin Betul-betul pertanyaan yang orang datang Kita kata ini tak kena orang-orang yang berhubh dan maksimalik Tak kena orang berhubh Bila kami ajar kepada hadir Nanti buat solat Nanti dalam sahabat Aku buat pun pergi Kata-kata Nabi tak kena berhubh Alhamdulillah eh, tak ada dalam tanah. Nanti tak nak buat. Selamat Allah. Tak kena tu. Kalau saya nak buat. Selamat Allah. Selamat tak ada dalam tanah. Tidak ada. Tidak ada. Dalam Islam kita tak buat benda yang namanya eksklusif. Imam spesial spesial. Jadi, kau tak ada sedangkan saya. Untuk semua saja. Jadi, ni kalau yang saya sebut, Imam. bulan beri dia nasihat untuk menghajar makhluk. Artinya dia nak ajak makhluk di dalam tiada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu punya kan bukti tadi lima bulan. Tak ada lima bulan ini. Bapa. Jadi kita tadi ingin dulu, Zai. Nampor ni. Semoga orang buat dia. Alhamdulillah. Dia pun tak boleh. Sama. Jadi kata Imam Musyar Al-Sia'i. ikut semua yang Imam buat. Kecuali ni. Bila Imam baca kuat, makmul tak ada. Apabila Imam baca kelan, makmul baca. Kecuali ni tak dia boleh lah. Tak boleh. Imam berpaksa sebab, makmul semua yang berpaksa sebab. Tapi bacaan adalah anda Imam baca dulu Allah Mahmur perlu baca tak? Makmur tak ada dengar. Ini maksudnya Imam baca dua puluh Makmur tak ada buah puluh Makmur tak ada Ambil tahu usia dua puluh. Kata Al-Mu'zali Special case hanya untuk Fatihah sahaja Ketika Fatihahnya yang dimayatkan okay. makmum. Poin kat ni. Ketika ni pada kata al-muzan dalam bila imam baca Fatihah makmum diam. Apabila imam baca amin makmum baca. Dalam mazhab Syafi'i amin bari makmum mula baca Fatihah. Ini sebagaimana yang disebut. Betul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 kita tak dapat baca banyak yang tengok tadi dalam Al-Masya Bikit pun macam tu Bikit-bikit yang masyur Mesti baca berdata Saya tak boleh letak Mesti baca semua lagi Mesti baca semua lagi Surah Mesut solat itu kita tak ada pilihan Lagilah yang berjaya Bila dapat berjaya Itu rupiah Yang masih disebut. Trend Imam Abu Syafiq Kita nak sikit Sikit berjaya macam Kita bercakap dengan kendirian Imam Syafi'i. Ketika orang jadi imam Kecuali selain kawan yang kedua, imam panjang-panjang Sebab imam disunahkan kegiatan kegiatan Ma'am pun berkata ada, habis imam Semayang wajib yang mesti ikut Jadi imam pun kena berkata-kata Jadi yang suruh, berkata-kata, sekolah Berkata-kata, ketika membaca Ketika balik pada bahagia ma'am Kat nah, ujung ni ada perbezaan pandangan Tapi imam ni tak sebut kawal pun Contoh kata-kata, ketika berkata-kata, ketika berkata tak sebut Cuma Al-Khuzani sahaja yang buat penusualian Kemudian sualian dia apa? Ketiga-ketiga-ketiga <coughs> mahmud kena baca Walaupun imamkan mahmud kena baca Walaupun dia tak imam baca Tapi dalam waktu tu, tidak Tak berapa nanti kita akan bacakan Rukun solat Kata Al-Mawardi Rukun solat ada tiga Satu, rukun hati, niat Yang kedua Rukun solat yang berupa perbuatan Wajib ikut imam kita melihat syafi'i, semayang di belakang orang Azhar al Dia tak baca tulut. Apa kita nak buat? Wazik tak baca tulut. Kesti ikut imam. Ketua ini, benda tu membatalkan solat. Kita semayang di belakang orang Azhar Al-Jadi. Okey, macam Belakang an Tiba-tiba imam tu, dia dia tak ekskidat lepas rokok, terus sujud. Sebab yang tu sunnah tu. Yang tu, kita tak berikut. Sebab dia membatalkan solat. Bercanggung dengan sunnah dia membatalkan solat. Kita kena ekskidat. Tapi dalam bak sunnah dan sebagainya Mesti ikut imam Apa imam buat, mesti ikut Walaupun berbeza pendapat. Untuk imam, dalam pergi kalah sekali Itu mengadakan lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita ya? dalam apa-apa, kita beri kalah sekali Perbuatan hati untuk imam Perkataan Bak perkataan Ada tiga jenis perkataan Ucapan tu yang pertama, benda yang wajib ikut imam Takbiratul Ihram, wajib ikut imam Istiftaf Istiftaf, Al-Mawazi kata wajib Tapi dia rasa tak wajib, sebab kita tak dengar imam baca apa Kadang-kadang dia baca pendek, kadang-kadang dia baca majah Kadang-kadang dia suka baca angin, jadi tu tak wajib ikut dia Tasbih, tashahud, itu juga sama, tak wajib, sebab kita tak dengar Kita baca tasbih sendiri, tashahud sendiri imam baca al-fatihah fatihah ketika imam baca fatihah kita diam ketika imam baca surah kita baca fatihah tapi itu pun terdapat perbezaan-bezaan dalam mazhab syafi'i mazhab lama syafi'i mazhab lama disebutkan pandangan ini sama dengan Malik dan Ahmad tak baca fatihah imam baca apa makmum dengar alhamdulillah rabbil alamin ar-rahman ar-rahim dengar dan tadabbur mazhab baru Masyarakat itu selepas syafi'i pindah kemusi'i, syafi'i mereka kena batu'a-batu'a. Jadi batu -batu kisah, letak, tolak, baca ataupun tak baca, dua-dua mazhab syafi'i. Kita kena tahu, dua-dua mazhab syafi'i. لَوَعِنِّكُ أَعْدُّلُّمَّهِ Tak boleh tolak pada saat itu. yang dia nak fatihah lepas orang baca'a amin, dia ikut mazhab ta'amu. Orang yang dia nak baca'a-fatihah, nak dengar saja, dia ikut mazhab syafi'i yang lama sebelum pindah kemusi'i. Tolong dia. Okay. Next. Dibatakan Al-Quran Kamu dengar Al-Quran Kamu diam Mudah-mudahan kamu berlaku Bila ayat itu pun Ayat itu pun ketika pada sahabat Salat kepada Rasulullah Rasulullah kata Al-Quran Sahabat datang ikut baca Tungguan ayat daripada Allah Yang katakan Bila dibaca dalam Al-Quran Kamu dengar baca Kamu diam Dengar Mudah-mudahan Kamu berlaku Ada hadis di mana Nabi SAW kalau begitu Nabi kita tak perasaan apa Apa yang perasaan tak pergiak Ialah Quran. Melainkan patah maaf saja Hadis itu sebahagian terlambat Sebahagian terlambat Al-Al-Bahni Bersibatnya terlambat Jadi itu ada jalanan balik Tak betul. Tapi sebahagian ulama Kita kata hadis itu Dia mentaksifkan hukum Dia menentukan Bagaimana berinteraksi Dengan baca imam. imah Jadi kalau imam imah baca Pati-Mah tak ada yang berikut Yang lain kita tak jadi dia masih ada dua keadaan dalam fakir. Dua situasi dalam keadaan dia, akhir yang paling sakit di dalam fakir, macam saya tahu pada sakit, memang macam tu dia. Sehingga keadaan dia sampai dalam kematian. Masih pada keadaan tak tahu pilih. Ada dua keadaan dalam kematian. Itu yang paling fakir. Tapi al-gawani itu yang kemudian. Allahu Akbar. salam. Habis solat bacaan tak yakin selawat doa kepada Allah. Kakak cuma tunjukkan ini beralih ke kanan bagi salam assalamualaikum warahmatullahi. Selepas awak letak nampak pipi kanan. Kemudian beralih ke kiri assalamualaikum warahmatullahi. Ketika awak darang nampak pipi kiri. Untuk bacaan 2 kali sunat. Yang pertama wajib, yang kedua sunat. Ikutlah ada ke tak. Kakak dah hati dekat kanan tak wajib. Jadi pada masa yang dah keluar semayang Dah habis macam tu dia dah keluar Nafi dia dah berbicara keluar Cakap boleh Haa Allah SWT sampai Innaqa Amin Kedua nama Allah Nafi dia dah keluar Tahu tu keluar Bicara cakap Abang Allah SWT Aku dah pergi semayang apa Habis Dulu Sikup balas Nafi Sebab Allah dah berjik Ataupun Hadat Hadat dia cakap Aku pun berlaku dia buang ini, dapat kira beri. Batang saya yang dia buang ini, pemberi itu ada ni. Tapi siapa Ikut Tapi siapa ni? Akhir perayaan di sana. Sebelum saya berbakti, pernah ada batang saya yang dia kira beri. Kalau nak tahu mana ini, selamat malam. Saya Lapan ke dan buat-buat spesifik ni Kita kena buka balik tag dekat. salah patilah properti api. Berkenaan dengan sifat Kemudian dia bersalah kepada kain-kain. Berarti yang tidak bisa menutupkan salah dengan salah. Tekst syari'i. Dengan petaka'at Assalamualaikum warahmatullahi Hatta yura khadjahu. Sahabir dengan serak berkata'at Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga ini hak ini. Itu Belum ada Dia tidak ada. Tiada pelajar berziarah kita. Tiada orang itu pernah cuba. Terus tiada orang itu pernah cuba. Tiada yang dulu. Tiada orang itu pernah Dia tidak ada anak kusuk. Nada. Stop. Stay. Buka hmm. mak gig. Tukar pelik. Salam dan salam. Stay. Tukar pelik. Tukar Terus dia. Entah macam mana. Ada orang, -orang yang jisut tak ada berdoa wa allahi akbar wa wa allahi al-qurbatul jannah wa 'udul samta fi itu juga tak ada tanda. tidak disebut di dalam bab ni salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi tuan dalam bab ni mazhab yang baru kuat salam itu dua kali sama ada bukan ke sunah hukumnya sama ada saya ni baca doa Allah ya Imam dan Imam tidak berada Ikut imam jawabirahimahubah kata satu keadaan boleh berdoa. Ikon berikut berdoa apa kita yakini? kita berdoa imam nakalap kita tak abd doa kita berdoa. Dapatkan hadis nabi saw lepas kamu baca ayat terakhir. Minta kepada orang-orang minta Ini Imam kita boleh jadi minta-minta panjang Boleh jadi pendek Imam dahulu kita boleh mencari Tapi itu sekaligitimah Imam Dawri Berakhir 6 menunjukkan Assalamualaikum Imam Kita pun Assalamualaikum Wallahualaikum Ada perbedaan dengan anda dalam bahagian Cuma pada saya, untuk saya, pandangan saya yang ada dalam bahagian Imam dahulu ada pilihan Jadi tiba-tiba dalam bahagian dalam bahagian Dan kita ikut apa yang dibuat bagi Imam ah okey ucapan assalamualaikum warahmatullahi imam nawawi kata siapa tambah ma warakatuh dua kali betul sebab ketika tu dia minta ajak ada hadis yang sekali warakatuh kemudian assalamualaikum warahmatullahi tapi kita buat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. jadi tambah tak nawawi kata itu makruf amuk ni lah macam tu lah macam ni tak ni betul Ulama yang tak kasi'i, Mereka sekuat, Ulamah yang tak kasi'i. Mada akan nanti mungkin Gala-gala boleh tak dapat nas, Mada akan nanti akan Mereka akan bergantung Mereka akan bergantung Tapi, masa kasi'i kuat tak kasi'i Tambah ke situ tadi Itu keren ulama kasi'i Kita akan menanggung Malu, Mereka boleh takut Mereka boleh takut Mereka akan bergantung Mereka akan bergantung Masa akan balu Setelah berpulang Di mana, Kaya kata, Siapa buat dektat Maka, Dia bererti buat agama Kesan kau kau? Buat beberapa bau. Dia tengah buat cantik. Dia kata, ini betul. Jangan kata, dia tak macam buat aku. tak katanya? Next. Bahasa tu Saya pun tak tahu bagaimana Mawati sebut. Macam ini dah sebut. Dalam tiga page tu tak tahu. Tapi, 5 Mawati dalam awal-awal dia sebut. Dia kata, bila bagi salam, Tema sihat, roji sihat. Sebab apa? Sebab kita masuk semayang jadi niat. Keluar pun niat juga. Kalau tidak tak sah keluar, dia kira dengan semayang ni. Macam mana niatnya? ya? akan baca tahu orang yang baca niat. Tapi tak apa. Bila kita mengucapkan salam sebelah kanan, ada dua niat juga. Satu, niat keluar keluar. Yang kedua, bagi salam kepada apa, -apa yang ni, penjabat kanan. Berlaku juga, niat kita bagi salam kepada penjabat kanan. Betul. Saya okey. Ini disebut dalam mazhab fiqih. Tapi pada orang tak ada kata-kata daripada niat keluar air. Pada ulama. Orang tak kata apa mungkin. Rekod nak tampak muncul di depan dia penting. Tapi dalam mazhab ini disebut kewajibah. Tuah Imam Syafi'i tak sebut langsung tentang niat keluar air. Disebutkan oleh Imam lain. Saya ingat perbahasan ni mungkin kita tak perlu nak pada ayat-ayat. Kan? Niat ni bahawa ini sporty itu berlaku otomotik. Bila kita bagi salam, otomotik memang niat kita nak keluar bayar. Kalau orang ada ni salam, hidup dia tak rasa malas, apa dia apa dia apa keluar tak dan ni. Mereka nak buat banyak lain. Off, Bagi salam saya memang benda alami. Jadi tak berfikir siap-siap. Bacaan selepas salam, bacaan skip-skip baru praktikal tu tak dan. Ini bacaan yang kita selalu baca. Allahumma inta salawmi katsallam tabarok tiyazal Jalali wal ikram. Kalau kita tambah kalau kita katakan dustallah atau sebagainya itu hantar dalam banyak hadis yang sah. Ini yang sahih yang disebutkan oleh Mawardi. Tidak ada alasan itu malu. Kalau bacaan dah kalah. Kata Al Mawardi disunahkan untuk baca dua-dua sekali. Mula dengan bacaan ibn Lepas tu bacaan al shah <tutuh> La ashhadu an la ilaha illallah <tutuh> wahdahu la mula sharikalah, wa ashhadu anna... ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la mula sharikalah. Lawul Mulk, lawul Ham, wahyu atas bacaan. Lawul Mulk, lawul Ham, wahyu atas bacaan. Lawul Mulk, lawul Ham, bacaan. ni. La ilaha illallah wahdahu la bacaan. Lahul Mulk, lawul Ham, wahyu atas bacaan. Lawul Mulk, lawul Ham, wahyu atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sapa yang membaca 100 kali. La ilaha illallah subhana Allah wa bihamdih wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa wa huwa ala kulli Allah kurniakan kepada 100 kebaikan. Allah padah bagi padanya 100 kebaikan. Allah pastikan dia jatuh daripada padah sampai ke dekat. Syaitan tak boleh sentuh dia sampai bila-bila. Dan kalau ceritakan seumpamanya dia telah mendapatkan sepuluh amal di kalangan anak hari ini malam, kepada Allah uh, malam. Kita nak ada info sepatutnya, apa yang kita ceritakan, apa yang seperti itu. Itu benar dikehendaki Allah. Jika tidak tahu, apa yang seperti itu. لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مَالِكُ الْعَالَمِينَ لا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ حَامِدٌ وَرَعِيَتُ الْجِنَّةُ رِيَدِيَّاً. Jadi selepas solat juga diadu Lepas solat, baca pelan. Melengkai imam kalau nak malajan, dia boleh baca kuat. Mengikut madhab syafi'i. Kalau jemaah lelaki dan perempuan. Kata imam syafi'i. Jemaah campur syafi, lelaki perempuan. Bawa kong. Bagi perempuan balik dulu, lelaki duduk dengan perempuan. So, dalam nanti tempat duduk sama. Solat sama. Tak ada tirai. Kita tak ada tirai. Nabi kita akan apa Apa tuan? Lagi tirai. Nabi akan duduk. Perempuan akan beredar balik Kemudian baru nak Kalau semua lelaki saja Tak nak tumpuan apa? Kata Allah di Disunahkan untuk imam tak tunggu lom -lom. Sebab Satu sebab Kalau imam tak tunggu Nanti orang ingat Dia eh, disunahkan Pernedar ke tempat lain Yang sebuah Ada panggilan Baru selepas imam mahu Mahmurkan ada panggilan jadi, rupanya imam jangan berbesar makmum, zikir pada milah. Zikir pada makmum. Makmum tak dapat makmum. Kita pergi macam macam. majlis. kata katanya ni, nak tahu dia pun nak pahala atau apa? Bagus. Jadi zikir, zikir. Bagus. Imam boleh kenaalkanlah zikir sama Dia nak zikir tak apa. Lepas itu zikir sama orang. Bahkan zikir dalam lumayan, sekalipun apa kata imam bercakap ini. Jadi, imam peletkan zikir. Apakah lagi terlepas saya peletkan? Supaya ma'am tak menusapkan Nabi tu nak Lepas baca dua-dua orang tadi Kalau Allah baca orang Kalau baca orang-baca ni Kalau baca orang-baca orang-baca Bisa balik-bisa ada dalam Zikir Bagi balik Kadang-kadang ada duduk Suhu Makan dua-dua Bawa balik Jadi pula ke balik Next Nak balik Ini bukan Ini pun Kalau bawa bawa bawa Kalau tak ada Kali-kali Kali-kali Kali-kali Kalau Imam ni, dia itu semayang Dia habis, Assalamualaikum Assalamualaikum, dia nampak Kanan memulit, kini memulit Tidak disunuhkan kanan di dalam bab Ini perkataan imam Josephine Yang duduk dalam persulat Lax Tepat Tidur Itu penting perkara yang Dia sebutkan Kata Imam Muhammad kamu boleh beredar, bukan apa-apa tersebut Kanan tersebut ni, kenapa? rupanya ini ni kunyuk ni kata imam usfaqai bila datang sebuah waktu subuh disunatkan baca dulu bunyinya macam mana Allahummahdini fiman hadait wa'afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barikli fima atait wa qini sharra ma qadait innaka taqdi wa la yuqda 'alayy wa innahu la yudhillu man waliy takbarak rabbana wa ta'ala sudah selesai subuh Next. Next Kata Imam Syafi'i, kalau kamu nak tambah dalam bacaan Quran, elok kalau kamu tambah dengan dua surah yang disebutkan oleh Ubay bin Ka'ab. Dua surah, Ubay bin Ka'ab surah yang tapi dah ketika penulisan Al-Quran Nabi a.s. Al dah maksudnya dia dah masukkan. Tapi kata Ubay ini dua surah di antara surah. Iman syafi'i kata, enok kalau kamu tambah pun dengan ni Allahumma inna nasta'inuka wa nasta'ufiruka wa nu'minubika wa nusni' alaik al-khaya nashkuruka wala nakkuruka wa nakhlak wa natruk man, ya, man yahjuruka Betul tak? Tak ada maksud sekali ya. Allahumma inni nasta'inuka Ya Allah, kami minta tolong dengan engkau wa nasta'ufiruka kami minta ampun dengan engkau Wanu menubika. Kami beriman dengan Engkau. Wanusni alaika khaira. Kami puji Engkau. Nasshukurka. Kami bersyukur kepada Engkau. Walanakshukurka. Dan kami tidak syukur kepada Engkau. Walanakla. Wanatruk manyah juruka. Dan kami akan Dan Kami akan tinggalkan semua orang yang belampau. Yang kedua, Allahumma iya, kami agud, walak nu culli, wansjud, waileka nasa'ah, wnapir, wnerju rahmatak, wnaqsha adabak. Inna adabak aljid bil kaafirin Ya Allah, kami sembah Engkau, kami bersolat kepada Engkau, sujud kepada Engkau, kami bersungguh-sungguh untuk mendapatkan rahmat Engkau, kami bersungguh-sungguh mengharapkan, bersungguh mengharapkan rahmat Engkau, kami takut adab Engkau dan sesungguhnya adab Engkau itu. Udah nak tambah Boleh tambah dengan dua dolar Jadi maaf boleh Boleh tambah Macam tu orang, orang nak sumut sama ya? Pergi up sikit Boleh tambah ke Jangan, Jangan up Maksudnya nak ya? niat Up up sikit Betau Aku tahu apa Tak tahu Jangan lihat dulu Batal yang kita Niat kita sekadar nak beritahu Tak makmul Boleh tambah sedikit Tambah sedikit Ok next Udah oh, habis Alhamdulillah Ada pada dalam mazhab Syafi'i Boleh duduk ustazlah. Dalam pada mazhab Syafi'i. Kunut dalam solat subuh hukumnya sunnah Sunnah yang berterusan Tapi ulama ada pandangan dalam mazhab Abu Hanifah dan Ahmad Kunud tak ada Bahkan dalam mazhab Ahmad Kunud salat subuh tu bida'a ah. Mazhab Hanbali Contohnya kita nak pergi clear Syafi'i Syafi'i kata kunud sunnah Ahmad Ahmad kata kunud bida'a ah. Ahmad dan Abu Hanifah? Malik kata sunnah juga. Cuma Malik kunut sebelum rukuh. Sebelum jawab soalan tu. Kalau orang mazhab hambali, semayang di belakang mazhab syafi'i, dia buat kunut tak? Dia tak buat kunut. Imam buat, dia kena duduk dia dia. Sebab, dalam mazhab hambali, kunut adalah bid'ah. Kalau orang mazhab syafi'i, kita, semayang belakang imam mazhab hambali kita buat bunuh tak? kita juga tak buat, sebab imam syamir kenapa? ikut ikut imam jadi makti kena clear kedudukan kena clear kalau kita mazhab syafi'i niat kita memang nak buat bunuh kita terlupa nak buat bunuh apa yang kita kena buat? maka kata ulama mazhab syafi'i disunahkan juga pun Sunnah kedua Terlupa kunut Sunnah kedua adalah Sujud syahwi Terlupa kunut Terlupa sujud syahwi Nak buat apa? Buat tak tahu sedang Dah dua-dua terlupa nak buat apa lagi Terlupa yang satu boleh ganti Yang kedua lupa nak buat apa Jadi itu kedudukan Kalau ketika sepat semayang Memang niat kita tak mau buat kunut Tak mahu ke tak mahu buat Allah Sebab sujud sahbih untuk benda yang kita lupa saja. Benda memang tak mau buat, tak payah sujud sahbih. Cuma yang tentang sujud sahbih. Imam Syafi'i pun tak sebut. Untuk tengok tengok pekan 3 persoat tu, siapa yang tak sebut? Siapa yang sebut? Al-Imamun Nawawi Rahimullah. Kata Imam Nawawi, Kalau kamu tertinggal ke Gantikan dengan sujud sahbih. Syafi'i tak sebut? Jadi dalam bab ini saya ingat, Untuk simpan masalah. Ulamak beza pandangan Syafiq'i kata sunnah Ahmad dengan Abu Hanifah kata biar Orang tanya macam mana boleh beza Bersai Dia pun tak nak kerja, sejajar -kerja, nak pergi beza Tak, pasal dia pun nak kerja pun Kalau tak nak kerja dia pun tak beza Sebab hadis yang sampai sampaikan Imam Abu ini, Ahmad dengan Abu Hanifah kata ga'in Hadis yang kata kulut Nabi buat Ahmad dengan Abu Hanifah kata ga'in Hadis yang sampai dekat Ahmad dengan Abu Hanifah Yang kata kulut bida'ah Siapa yang kata? Ba'i dua. Jadi, Hang kata kuza'i, Aku kata hang ba'i Sama-sama za'i, jalan surah Jadi, itu situasi yang berlaku Sebab itu berlaku perbezaan pandangan di dalam Ba'i ini Ulama yang mengkaiti Allah bu'alam Sebahagian mereka menyebut bahawa Kalau secara detail kita nampak hadis itu agak lemah tapi untuk berlaku adil di tengah-tengah Kita -tengah, kata mungkin sahabat ni Nampak Nabi buat punut Sahabat ni nampak Nabi tak buat punut Jadi itu kaya masalah Bagi orang yang dia nak detail, dia kata Dak, Aku memang nak pegang Mazak Syafi'i hang pegang pilah orang tak kata apa? Tak pun bagi orang kata Dak, Aku memang nak pegang hambali Lantak pilah Faham kita dulu Cuma bila kita semayang dengan imam Kena jaga orang dia tadi Orang Mazak Hanbali Semayang belakang imam Syafi'i Buka buka belakang macam ni lah. Macam ni Ni kan. Semayang di belakang Imam Mazhab Syafi'i. Imam tu tak. Imam tu baca kona. Apa dia nak buat? Dia mesti tunggu Imam. Dia tak boleh nampak. Dia tak boleh suju setiap. Dia tak boleh kata. Lampaknya dia ni baca kona dia. Biar aku suju aku tunggu dia kat bawah. Dia mesti tunggu kat situ. Diri tunggu. Nak baca tak baca. Terpulang pada dia. Tapi tak boleh. Memukhal apa Imam. Sama juga dengan orang Mazhab Syafi'i. Dia tak boleh muka. Okey. Tuan-tuan, bak sanggup kepala tadi tu Ya? Tak dengar? tuan macam mana boleh jadi? Pasti boleh, tak boleh padam macam mana boleh jadi setengah kami setengah baca sebab Imam Syafi'i sebut kunut ta'irrail. Fade wakalah. Apabila Imam Syafi'i sebut sekerr. Ini yang disunnahkan. Qul <Sess> a'udhu billahi <Sess> wa inna ka la yadhil man wa la wa ta'ala. Sebahagian orang Dia kata Disebabkan Imam Syafi'i sebut sekarang Selepas tu Imam nak baca apa? Dia baca pelan Orang lain kapan Sebahagian orang sebut begitu Ada sebahagian orang Saya tak tahu alasan dia apa Tapi dalam Alhamdulillah Syafi'i Kitab-kitab utama tak bahagian apa Kitab utama Alhamdulillah Syafi'i Tidak membahagikan kulit pelan Setengah kuat setengah Tak ada Yang ada kuat semua Pelan semua Berdasarkan hadis Nabi Apabila Imam mengucapkan amin Kamu ucap amin Imam tak ucap amin, kamu tak payah ucap amin. Kunut, imam baca, kita buat apa? Balik kepada kaedah imam syafi'i. Bila kita dengar, bila buat apa? Kita ni akan baca. Kalau kita nak kita baca. Jadi dalam masalah syafi'i, membaca baca kunul, baca kuat semua. Imam mesti kuat semua. Tak ada kuat tengah tu. Telah ada Itu benda yang tak masyum dan tidak ditulis di dalam kitab-kitab. Selepas azan ada doa kan, Allahumma robbalakmal, tapi lebih terpulang kepada azan, azan dan dari waktu azan kita yang saya simpan buku untuk diambil di jam kedua, kalau bapak kembali, kita buat campur dengan wajah wajah. Uh, adakah itu boleh ke ada siapa-siapa yang dapat dengar? Untuk yang pertama berkaitan doa selepas azan. Doa itu khas untuk azan. Format tak difot. Cuma nama bagi format ifadah juga dinamakan azan. Berdasarkan hadis yang ada tadi antara dua azan ada solat sunat. Jadi sebahagian ulama kata yang tu pun namanya azan juga di bila nama dia akan boleh baca doa selepas azan. Itu pandangan yang disebut oleh Asfar dalam sebuah sarang Syarah Qulubul Marah. Wallahu ma a'lam fi tuba pembeda pandangan. Cuma zahir hadis doa selepas azan dibaca selepas azan sahaja. Orang. Berkaitan dengan sambung dua bacaan Allahu akbar kabira walhamdulillahil ladhi kathiira subhanallahi wa bihamdih wa aqila wajha wajhiyal ladhi fatarassama wa al-ardhi faqistima kan seperti yang disebut dalam mazhab Syafi'i tak ada. Nak sambung dua bacaan, boleh. Yang tu ada dalam hadis, yang ni ada dalam hadis. Sambung dua-dua. Okey, boleh. Tapi bukan mazhab Syafi'i. Nak sambung tiga bacaan pun, Allahu a'lam. Kita kata tak ada masalah boleh nak sambung. Berdasarkan kaedah Syafi'i, memanjangkan zikir aku suka. Tapi itu bukan mazhab Syafi'i dah. Penulis buku tu dia kena tukar sikit. Dia tulis buku solat bukan mengikut mazhab Syafi'i. Masak-masak apa yang campur jaga masak orang pergi nama apa? Apa yang dia, dia campur semua? Sabar, orang? Tak tahu. Orang, saya tak tahu. Orang kata, wahabi jadi pergi nama masak wahabi. Tapi ikut masak-masak ini, tak ada. Campur dua-dua, semua dia tulis buku tu, Perluman solat, ikut masak-masak, Wahhabi. Wahhabi, Wahabi bukan masak-masak. Wahhabi, jadi ya, sekadar ada orang tuduh Muhammad al-Waha tapi tak pentinglah cuma itu bukan mazhab Syafie dalam hadis ya ada ni kita tengok kita pergi makan dulu sekali kita buat praktikal tak dalam 20 minit kita dari mula sampai dah penat model, kita model untuk buat praktikal jadi nanti makan kita, kita sambung balik insya-Allah setakat dulu untuk sesi kedua ni wa akhiru da'wana alhamdulillah peny muslimat makan dulu